Ja, Det här är Daniel Frank från Tjani Flame. Nu lyssnar på BB-podd. Undercover i den skonska millan. Och farligt uppdrag längs den danska gränsen Mina damer och herrar, BB-podd är i Malmö Och stökar rejält inför årets första riktiga stormatch på söndag Blåvitt mot MFF på Gamla Ullevi Patrik är givetvis med mig på den här vansinningsvärlden Hur mår du? Jag har skottsäker väst på mig Det låter betryggande Veckans gäst är Malmösupporter, komiker och poddkollega Välkommen till bb Simon Svensson Tusen tack Välkommen in i mitt kök. Vad är du mest känd för? Oj, mest känd för? Jag, jag lever fortfarande på mina gamla p 3 för eh, 25 år sedan. <laughs> Nej, men 5 år sedan i alla fall då. Så eh, sen dess så tänkte jag att eh, nu flyger vi, nu kör vi. Men eh, det, det är radion man känner mig från. Det var Tankesmedjan och det var kända program där. Ja, Tankesmedjan, precis. Och eh, Pang innan dess, som jag nästan skulle vilja lyfta. Nej, skit i det. Jag, bara, jag har liksom nostalgikänslor för det programmet. För Vilket tillfället. är du mest stolt över då? Ja, men det var ju jag som startade tankesmedierna nu, så det är min bebis som, fly, som, som, som mår så himla bra nu. En ganska bra bebis. Ja, se. precis. Den har vuxit upp nu. Nu börjar folk ta den på allvar. Synd. Ja. Vi tänkte börja med ett gäng snabbfrågor för att lyssnarna lyssna ska lära känna dig lite bättre. Ålder? 38. Bor? Malmö. Här? Dalaplan. Varför? Varför nu? Ja. ja herregud, det är ju ett jättelångt svar tänker jag inte svara på Men varför Dalaplan det var För att när jag separerade behövde jag något billigt stans att bo så, Och det här var perfekt Kör du bil? Mm, inte så ofta Så du har ingen bil? Jag har en bil, men jag ångrar att jag köpte den Vill du sälja din bil i Babypod? Ja. Ja, fast den är ju så jävla trasig nu Så jag kan få ingenting för den vad är din titel om man ska säga eller yrke? Vad kallar du dig själv? Eh, då, då, jag ah, fan, vi säger komiker då. Komiker? Ja. Du har lite grönt hår. Varför ja, då? Det är egentligen blått. Alla tror att det är grönt. Jag tror att alla utom jag är färgblinda. Eller är det, att det är något som är något med ljuset. Men det är blått. Det var en livslång dröm. Och sen förra året när jag var 37 så gjorde jag det första gången. Living the dream. Ja, exakt. Jag har, med, jag har omringat mig med, med nej hela mitt liv. Och sen så nu har jag börjat liksom lyckas bryta mig fri. Har du spelat fotboll? Yes box. Som högst var. Som högst? Ja, eller, som, som bäst var frågan. Lundsbäcker spelar jag till så jag kan få 15. Mm. Mm. Var du bra då? Jag var ganska bra faktiskt. Men sen när vi bytte så lag eller vad heter, från när vi gick till de här lite bättre slog sig ihop hela Lunds mm. Då var jag inte lika bra. Och därför, och därför slutade Klassiskt det är det alltså att man har en stor talang men så fick man en knäskada i tonåring. Och sen så börjar man hänga med tjejer istället. Just det. Nej, den drömmen fick inte jag. För det. Så, då kan man alltid tänka så. Hade jag bara inte. Men nu var det typ att jag ville åka skate på istället. Vad spelade för position när du spelade fotboll? Jag var ju Rasmus Elma. Att jag var den lite Shit, töntiga alltså. killen som, som var väldigt bra på att fördela bollar. Favoritspelare i Malmö FF genom tiderna. Åh, vad ah, fan. Det Får han typ... säga honom? <laughs> Miko. <laughs> ja, <laughs> Miko skulle jag kanske. Nej men det finns ju olika sätt, eh, olika sätt man kan definiera favorit. Jöken minns jag väl bra Raul Quaco. Här kommer du ihåg Han var på gång till blåvitt vet du, en gång i tiden. Eh, Ja men förlåt så jävla gött han spelade typ två matcher för han bröt benet på en av medspelarna. <laughs> och så var han så jävla Och så att han Christian Jädlar liksom inte fick någon chans i Malmö FF sen flytta till Halmstad. Han gjorde väl ett intryck i alla fall. <laughs> Favoritspelare i MFF nu då? Ja men det är väl Molins såklart det känns ju så jävla gött att ha en sån. Och om du måste säga en favorit så att säga i blåvitt då, genom tiderna eller nu? Var... Ja, men ja, det här vågar jag ju knappt säga. Jag var då. barn så hejade jag på IFK. Så då, och det var ju på ett talet. Alla har hejat på IFK någon gång i tiden. Det är ju så. Men varför inte Tobias Nilsson då? Jag vet mm. inte om jag, han säger honom spelar riktigt, men han var en sån jag var lite var ush vad han var liksom. Men det är ett väldigt säkert kort. Om ja. du tar någon nu då. Och tar någon i någon som du gillar på något sätt i dagens blåvit då? Du får tänka om du vill. Jag kommer tänka här nu idag. Men vad fan, årets blåvit, har inte ni bytt ut halva laget. <laughs> dagens blåvit då? <laughs> jag kommer på Marcus Berg då. Men vad ska vi... Nej men nu gillar jag ingen av er. Nej. Nej. Nej. Nej, dra åt Möjligtvis helvete mig Jag tycker jag är lite gött, men vad fan heter man? John Alvborge, han gillar lite igen. <laughs> För alla som man drar. <laughs> <laughs> Tur att han sa något, du höll på att bli en kort podd. <laughs> Uh, vem är världens bästa spelare? Du får... också, förlåt, är också lite stöigt att ni håller på att snurra alla danska, de är i våra. Hur <laughs> <Ja, laughs> står ni där och säger ho, ho, Alla fans ner från Danmark och sen bara tar de danska spelarna. Fattat att konceptet funkar ibland. Liksom. <laughs> vi tänkte att vi skulle byta Mikkelsen mot eran berget så att bägge två har närmare hem. <laughs> Smart. Vem är världens bästa spelare? Och Du får inte säga Ronaldo, Messi eller Zlatan. Då går det ju inte. Ronaldo tänkte jag säga. Ja men då får jag säga David Silva då. Han är grym också. Mm. Håller du på något annat lag än Malmö ute i vida världen? Manchester City. Och varför då? Färgen? Det var nog färgen. Eller nej, för då hejade jag ju på, jag var barn och min kusin sa vi kolla på sån här såna jävla Premier League på tv. Nej det heter du inte. Och så sa han man ska heja på Manchester City sa han. Och så tror jag att det, här, det var ett tufft namn. Det är många City-supportare som jag pratar med som vi alla har den. Ja, men de, det lät ju tufft. Folk har alltid väldigt lösa anledningar <laughs> ja, till de ja. på. Någon sa till mig det. Och så, jag fick en halsduk när jag var fyra år. Liksom. Det, att det få en mycket... halsduk det kan jag förstå. För då blir det, liksom, det kan vara ett fint märke, en fin färg. Och ja. Men, men, ja. Det här var ju konstigt. Men de insåg sig att jag tänkte United, vad löjligt namn det var. var aldrig hejar för dem. <laughs> är det färgstad i hockey då eller? Nej, Björklöven. Också för att det är ett tufft namn. Jonas Tärn eller Simon Tärn? Jonas. Jag gillar aldrig Simon så mycket. Nej. Jag kommer ihåg den sköna ramsan som de körde när han spelade i Helsingborg. Du blir aldrig som din fassa Simon Tärn. Vem är ni? Där? Nej, det var nog Malmöfansen som sjöngde när han var i Helsingborg. Han tog guldboll SM-tecken medan du blir sålt i häcken. Du blir aldrig som din fassa Simon Tärn. Just det, räcker så. Ibland ja. det ibland lyckas de. <laughs> Varför började du hålla på Malmö då <clears throat> Ja du, alltså jag här är väl på dem. Men som jag sa så här är jag på IFK som barn för att min kompis mamma var från Göteborg. Och för att i Lund där jag kommer ifrån, då hatade man Malmö. Och när jag spelade i Lunds så var ju Malmö helt omöjlig att slå. Så att det var naturligtvis att inte höja på dem och då var ju rivaliteten i IFK och så vidare. Men sen så, sen så blev det, sen fattade jag nu när jag började närma mig honom att men det här går ju inte. Mm. <laughs> och så kanske började jag höja Malmö lite grann, men det var inte förrän jag flyttade till Malmö som kanske 25 år som jag liksom på riktigt sa, så, nu ska jag bli en Malmöbo. Nu går jag och gå till stadion. Det var lite för att smälta in då du behövde hålla på Malmö? Ja, kan man väl säga. Så, men det är roligt att det var ett aktivt beslut. Så. Nu ska jag börja häja på dem och sen så det tog det inte lång tid innan jag var en, alltså en, ja, en riktig galning. Liksom. Riktig medgångssupporter då? Ja, det började du så. <laughs> nu sitter du till och med i Malmö-tröja ja, i kök. Nu har jag svårt att tänka mig hur det där gick till. Men, men så lätt är det att börja häja på ett lag alltså. Traditionellt sett så är det ju inte de så att säga roliga killarna som är sportintresserade överhuvudtaget. Jag kan tänka mig att det inte är många av dina komikerkollegor som är superintresserade av fotboll överhuvudtaget. Ja, oh, men ganska många ändå faktiskt. Eh, Anders Johansson som är den och Anders Måns är ju en stor Malmö till exempel. Och en hel del andra stupkollegor också faktiskt. Jag vet att Nisse halbar är bajare, <laughs> men sen så ja. vet jag inte mycket mer. Men det kanske, det kanske är det smygare. Ja precis, Filip Hammar är ju för jag vet jag, men annars... Men det är ju kanske lite att det tillhör vår... Alltså Kringlands vän som kan ju inte heja på fotboll för han är ju för cool för det liksom. Ah, ja. <laughs> mm. men Nisse Hallberg, är det lite passar ju lite i hans... Lite värld, hipster bajen ja, hela han ser den grejen. Men kringarna är ju egentligen älvsborgsupporter, men om man tittar på dem, det, går, det är för töntigt liksom. Ja, men det, vi kan nog skriva under på det allihopa här, va? Du har rätt många du kan hänga ut nu om du vill. Vill du ta tillfället i akt? Ja, men vilket lag de är här på ja. Kan det, vara, kan det vara så att när man åker land och riker runt och står upp så vågar man inte riktigt avta sig för när man står på en scen i fel stad så vill man inte att de ska veta att du håller på med det, med det nej, laget. Nej, för jag tycker det är lite hyfs faktiskt. <hör> <hör> eh, att eh, men Jag vet att skulle jag stå upp i Göteborg så du, alltså, skulle du komma i Göteborg hit i Malmö bara så I IFK då skulle jag ju hata honom. <hör> <hör> <hör> så det, är ju, det gör jag såklart inte. Liksom. För det, det är ju inte kul. Det är, bara, det är bara störigt. Men du är sugen ibland? Nej, jag är inte den typen av äh, rättfull supporter. <laughs> Vad är en fotbollssupporter för dig då? Om man bara ska ta en sån definition. Ja, det är en bra fråga. Jag har ju lärt känna nu på senare tid väldigt många som är som jag, som hejar fruktansvärt mycket, men som ändå är vanliga människor. Men jag har ju också bilden av en som är en, är ett dumhuvud. Att när man står på ståplats, storplats, oavsett vilken stad så är det ju verkligen idioter den, runt Den klassiska huliganbilden om man sätter citationstecken Ja, en dels mellan... det, men också folk som, som pratar väldigt bred dialekt och som verkligen är dumma i huvudet. Allt de säger under hela matchen är så jävla korkat. Det kan vara måste byta spel. Allt från liksom, taktiska tips till vad de ska göra efter matchen. Fotbollssupporter i allmänhet är ju väldigt lättkränkta och väldigt enögda. Vi har det var en kille som står i närheten av oss på läktaren som eh, från minut ett när han kommer in så börjar han och gnälla på någonting. Han har inte innan matchen börjar igår. Ja, innan säsongen börjar ja. så hade han, hade han sågat eh, hälften av grejerna som... Så, alltså till sitt eget tänkte, lag ja, ja, ja, allting och arenan och vädret och tifot och allt. Allt är skit. <laughs> eh, en klassisk bild av en neandertalare tänker jag mig när man tänker just den här extrema mm. fotbollsporten som du pratar om på läktaren nu. Precis som någon gång är jag blev liksom lite skämd för att höja på Malmö men sen så har jag varit i andra städer och så bara har jag förstått att det är exakt samma vad man än går. Det är ju lite intressant tycker jag för fotbollsupporter som står på olika sidor och staket så att säga och eh, säger sig att de hatar de andra mest i hela världen så, och så är man egentligen jävligt jävligt lika liksom. det, det är en <laughs> rolig paradox på något sätt liksom. Just det egentligen, så är man, <laughs> borde man vara bästa vänner det är härligt men det, är ju, det var ju av någon Malmö supporter för ett tag sedan som berättade om att de hade spelat i, i Stockholm och Hammarby så hade de det var då de höll upp den här massa de jävla banderoll om vad fan var det Hammarbys gamla fan eller gamla så en gammal knarkare alla var knarkare och, ja. och döda eller något så där. Ja precis så det blev ett ja. jävla liv och då så stod, sen så efter så gick han ändå runt liksom med full efterfundering och gick in på om det var gröna ägarna eller det var, där alla ja. skulle hänga efteråt. Liksom. Så bara tänkte att jag tar inte av med de här kläderna för det var inte jag som skrev det där. Det var nej. inte mina åsikter. Mm. Och jag tycker Det tycker var ett coolt gjort på något sätt. Att han står upp för att, ja, ja det fanns det här men det var inte jag. Hur tycker du att media framställer fotbollssupportare då? Ja, men de gör väl sitt bästa. <laughs> <laughs> ja, men nej men de, de gör väl ett bra jobb då. va det, fin det finns ju verkligen olika takes på det nu för tiden. Ja, för några år sedan var det verkligen inne så att säga och skriva ner allt som fotbollssupporterna gjorde. Nu har de väl börjat vakna lite mer med att det finns... De har, väl, ins de har väl insett att det är fotbollssupporterna som läser det de skriver, kanske? Ja, något i den stilen kanske. Ja, men idag såg jag en autentigt reportage om synsöskan har varit ute och bara sagt så här, nu ska vi se vad folket på stan tycker. Och så var, hade de verkligen frågat vem som helst, hur tror du det går i matchen idag? Och då satte jag och tänkte, vad Är det där, har jag den på, fo på fotboll liksom? Alltså de ville verkligen, mm. Det känns som att de ville ta ner det på det är helt vanliga människor som gillar fotboll. Det, uh -huh. det finns inget att säga här. Cirkulera. Cirkulera liksom. Det är inget konstigt hon här. här. Mamma med ett litet barnhund. Här. Jaha, hon. Uh -huh. Det... Så det var väl fint av dem att de ville lyfta fram den bilden också. Då. Ja. Just Sydsvenskan är ju ett ganska roligt exempel. Det känns som att de eh, håller med Malmö och håller Malmö högt mer ah. än någon annan tidning i Sverige gör med sin, ja, ja, ja. sitt hemmalag. Håller så du med om det? Ja, jag har inte så bara koll på andra sidor, men det kan man här göra de om ja. äh, det. Precis, ingen hat kärlek. Liksom. Det finns ju eh, andra plattformar i Göteborg till exempel som gärna pekar på, på det negativa. Jag vet att när vi slog Helsingborg eh, borta förra året så var ju rubriken eh, Eftersmaken känns ändå bäsk till exempel. <laughs> ja, nej, det är, men just Göteborg är ju sånt... Kanske ett klassiskt exempel eftersom det finns så många lag i Göteborg och tidningarna har tidigare, inte, tidigare inte vågat liksom ta någon ställning överhuvudtaget. Det börjar bli lite bättre. Vi tycker ju att det är rimligt att blåvitt får klart mest ljus om man ser till storlek och ja. framgångar och sådär. Då, men det är inte alla och, som håller med oss. Och klick! Tycker jag till och med. Ja, men nu hade stämningen att man var lite upp och ner. Att ni hade rivalitet med Örgryte. Men sen har de liksom helt försvunnit ja, från... <laughs> ja, precis, från planeten. Och nu har ni liksom häcken. De kan man ju inte ta på allvar. Även om de skulle komma tre. Liksom. Nej lite så är det ju och, och även om vissa eller många i media över, överallt tycker jag gör, gör verkligen sitt bästa för att håsa upp allt som häcken gör som, mm. Så roligt spelande fotbollslag med talanger och sådär men mm. den debatten har vi hört inne på förut Men jag såg det var några gejsare som skrev nu för några dagar sedan att så fort som gejs tar in någon så är det en chansning men när häcken tar in någon så är det en talang Ja, det kan ligga det, någonting det, det i återspeglar Det återspeglar nu, det är ju i och för sig sant. Ja. Men det återspeglar ju ändå och, och, och, någonstans. Det är vi... häcken är ju lite ja. som en kan att man har ja, det där är litet gulligt lag som ändå klarar sig bra. Men med det sagt, det går inte att ta dem på. Det är ju inte iFGT-boll, liksom. Med, för då behöver man en historia. Liksom. Ja, det blir ingen derby av det även om man vill kalla det för det så, så om de kommer med 400 eller 300 det, det spelar ju ingen större roll för det. <laughs> Ja, det är vi är också nära i Malmö får nu två hockeylag i samma liga det var ju ett, ett som gick upp i Hockeyhalsvenskan samtidigt som gick upp i Hockeyhalsvenskan men hade de varit, för då var vi väldigt nära att de stannade kvar i halsvenskan då För där är det absolut ingen hatstjämning utan det är alla älskar varandra där. Så jag undrar om det har blivit när båda tycker om varandra. Hur kommer det bli nu då när vad heter de? Miff Redhawks gick upp i SHL. Ja, jag vet inte vad det konstigt. heter nu. Det var Nej. löjligt det. Men, för tidigare har ju Malmö FF varit jävligt ensamma kungare i stan här. Det får man ju säga. Det har ju inte varit totalt okontroversiellt att hålla på dem på något sätt så att säga. Nu har det kommit upp ett hockeylag då. Vi har ju haft Frölunda... Men har ni rivalitet mellan Frölunda och IFK då? Inte rivalitet på det sättet, Nej. men Frölunda har haft en ganska skön särställning i stan som ensamt hockeylag då. Mm. Eh, och vi har väl varit lite avundsjuka på Malmö kan man tycka eftersom inte där har inte funnits någonting. Det har funnits Malmö FF och så absolut Aha. ingenting. Ja, men nu kommer ändå det handboll ett... och skit också. Ja men nu, nu kommer det ändå upp ett hockeylag då liksom mm. som ändå konkurrerar om sponsorer och, och, och publik och, och rampljus. det? Ja det, det var intressant det. faktiskt. Jag har verkligen tänkt på det för att jag tycker att det anstår en stad av Malmö storlek att ha ett lag i SHL. Jag har skämts lite. Tittat avundsjuk mot Göteborg som har haft liksom både handboll, hockey och fotboll. Och andra sedan satt jag och kollade på den nu när de gick upp och så tänkte jag så ah, fan om de inte vinner den här det är okej okay ändå för att eh, nu kommer de då kommer de bara få Men så är det verkligen jag vet att det finns många jag vet att det finns många företag i Göteborg som inte sponsrar av den anledningen att de måste sponsra att de känner att de måste vara partiska och då sponsrar de ena och det andra. Det var ju mycket snack om det var Det var lätt att ta förlunda då eller? Ja, ja, men det var de... mycket snack om det att när guys gick ner att det skulle hjälpa blåvitt i sponsorer med tanke på att det inte skulle bli att man ställer sig partiskt mot något. För att Vi ja, sponsrar det givetvis fotboll i Göteborg. Nu är de störst och därför gör vi så. Man behöver inte säga att man hatar guys. Liksom. <laughs> så kunderna blir sura. Ja, nej, men det är väl klart att det är ändå en konkurrent om samma pengar mm. på Ja, publik. men likmässigt om inte annat nu för det är ju nu i alla fall så spelar det ju spelar sig samtidigt Och det finns väl en ganska stor chans att borrmaskinsdåren Percy pumpar in massa pengar igen i projektet nu när de är uppe i högsta serien mm. och att det men blir drag ju, inte Man skulle kunna tänka sig en värld där hockey inte fanns om Sverige hade varit bättre på fotboll då. Ja, jag hade, mm. inte, jag, hade inte, jag hade inte varit ledsen Nej, Nej, men Ola Söderholm som är min kommunikollega han, han har ju teorin att det går så många talanger alltså sportsmässiga talanger som går till hockey ja. med att de väljer tidigt i, i livet ja, så Ja, hade de valt att spela fotboll så hade de blivit jätteduktiga på fotboll då, alla stället, från så. Stockholm uppåt så att säga är det enklare att gå till hockey kanske ja. mm. är det här hemligheten bakom Brasiliens alla framgångar eller? Ja. ingen hockey, ingen hockey ingen ja handlade. men det finns ju folk som hävdar att om man på lite sikt nu så kommer USA bara storma fram i fotbollen för att många talanger som tidigare riktigt i basket och, och baseball och sådana här grejer nu börjar de snegla mot fotboll så att om 20 år så kanske de största talangerna i USA på boll, väljer fotboll istället och Just då det. jävlar så att säga och då kommer en Harlem Globetrotters på fotboll de <laughs> ja, kommer att spela skiten i Barcelona ja, nej, så kan det nog vara Det vore något. så vi hoppas att hockeyn sänker Malmö FF, ja men det kan ju fan det kan bli så, Vet också <laughs> Om vi börjar närma oss lite matcher och grejer. Eh, vi ska säga det: att vi spelar spelade alltså in den här podden före Blowitz mot Örebro och även före Malmö match mot Sundsvall. Så det kan jag ha i åtanke när vi pratar om matcher och sådär: att vi kanske inte vet allt som har hänt. <laughs> Mm. Blåvit hade ju premiär Lasse Vibe är skadade nu Jag tyckte att det världens läge och liksom förutspår grejer nu Ska vi bara mata grejer så klipper vi in rätt sak sen Rosenberg drog korsbandet ja. Det var rätt sak tyckte du? Ja. Ja, det var ju synd men så ja. kan det gå Blåvitt hade i alla fall en premiär Mot Åtvidarberg hemma och vann med 1-0 Efter nickmål av Nye Mittbacken Thomas Rogne och eh, om den matchen, om vi ska städa av den väldigt fort, har du något att säga? Väldigt fort ska vi städa av den Jag kan städa av den åt det. Nej, men gör det. För Jag läste bara en rubrik och en ingress och jag vet exakt hur det var. Att Göteborg jag... spelade skitdåligt men vann ändå. Ja! Krampaktigt spel av eh, premiärkaraktär <laughs> ja, ja, ja. Om man vill lägga en fin vinkel på det. Men då skulle jag, jag vill bara säga att det är de matcherna som är så jävla viktiga att vinna. Ja. Bra, bra gjort. Ja, om man kollar på Malmö. Spelade ju med förra året så höll man ju på att inte få hål på Nej, Falkenberg för den sista kvarten. och det, det är ofta så. Vad jag vill säga från den matchen också att det var ett väldigt, väldigt fint tifo. Ni som eh, låg bakom det, fan var bra jobbat. Det var vackert. Det var ju 70-80 pers från klockan 7 på morgonen på Gamla Ullevi och fixade med de här fina papperslapparna. Det var grymt jobbat. Du var lite sur på att folk gjorde hål i vad. Jag tycker att det är synd. Det är lite, jag vill jämföra det lite med Melodifestivalen. Eh, var inte One Direction och uppträdde i Melodifestivalen här nu? Eh, det var något band som uppträdde med Melodifestivalen. det kanske var Idol. Jag vet inte. De är ju titta på Sveriges största tv-produktion då. Och det är en väldigt, väldigt stor tv-produktion bakom den allsvenska premiäromgången. Ändå så ska folk stå och fota med sina egna kameror mellan de här jävla tifo Så Istället för att hålla upp sin lapp ja, så man allt man kamera. ser, Man ser hälften Tifo och hälften, hälften iPhones i mm. det här Tifot. Jag tycker ändå att du borde rimligtvis kunna hitta ganska fina bilder på det här Tifot efteråt utan att du själv behöver ta foto och på det sättet paja halva konceptet. Ja, och i så kan man nog ändå tänka sig att man, får, man kan få tillgång till bilder därifrån. Man <laughs> borde komma på Tifo där alla ska hålla upp sin telefon. Ja, på något sätt. då ja. så gör man ett mönster av det. Skriver IFK med telefon. Men det var ju extremt i Melodifestivalen. Det står någon mamma från Molkom där och liksom filmar med en jävla Ipad längst fram. Jag blir vansinnig. Titta. <laughs> ja, men titta. Du är där liksom. Du, ja, du, är, du är på plats. Titta på ja. det och så kan du se det på tv. Nej, men för ja. det är ju Det är människor som har lagt ner så jävla mycket tid. Ja. Då får du fan hålla upp en lapp, jävel. Ja. Det, <laughs> det är det svårt. Liksom. Men bra jobbat i alla fall då. Mm. Bra jobbat av TIFO-gruppen. Mindre jobbat av Instagram-generationen. Ja, eh, någon annan notering? Det var att eh, när de läste upp laget i här matchen så glömde de Jon Allbåge. Ja, hur arg är eh, Jon Allbåge på detta? Han har lätt bokat en tid hos Malou <laughs> för, att, för att ventilera. <laughs> glömde, de glömde, de? De har tio namn? Ja, ja. De började med utspelarna och sen så blev det inget. <laughs> alltså, när de stod på rad <laughs> eller... Ja precis, på ja, line-upen ja, där Shit, vad sjukt ja. Ja. Och återvidare började spelarna Kanske trodde då att de inte hade någon målvakt Så att de började skjuta <laughs> Tack för det Mikael Wickla Pengarna kommer på posten <laughs> <laughs> Men ja. Ja, stackars Jan om du hör det här Då känner jag med dig Ska vi, ska vi Men läsa Det är också lite honom? gött att det händer just honom Han som är så jävla kaxig <laughs> Kanske du inte är kaxig längre Jon va? <laughs> vi kan ringa honom här nu Willi, Och kan du få ta en Ett snack med honom Så här vi bort dig Jon <laughs> Ja, om vi då ska fokusera mot den som vi kallar nu för nästa match då. IFK Göteborg mot Malmö FF på söndag klockan 17.30 på Gamla Ullevi. Många som kallar den matchen för Sveriges El Clasico. Det är matchen mellan de två största wow, lagen i en, Sverige helt enkelt. inte bara du som kallar den det? Nej, det är inte bara jag. <laughs> det är inte helt ute och cykla tycker jag. Nej. Det, är match, det är inget derby men det är matchen mellan Sveriges överlägset två största lag om uh, man räknar till framgång och... Ja, precis så är det ju definitivt och det är därför jag har så svårt att förstå när jag och hävda att de är ett stort lag så, för tänk alltså, vad är de? och så kollar jag på Wikipedia och tänker, men jag har ju vunnit alltså, vad är det sju gånger slutet? Mm. Ja, nej det är inte de har mycket i fans som låter mycket <laughs> Ja, det har liksom. de, det ska de ju, ha, det ska ju det är ju stort och bara de har fina en fin arena så, men just eh, mästerska eller titelmässigt så är det ju ett babyslag. Jag tänkte på en grej inför kommande match jag vi satt ju bilen på vägen ner här nu till Malmö och till Simons kök. då ställde vi ju gubbe efter gubbe mot varann och utan att gingsa det här nu så känns det ju ganska tryggt alltså. Jag tycker inte att det är så jävla mycket Real Madrid liksom, vad, vad har, du, har du koll på vilka ni kommer lira med nu från start då ska vi koll på det eller? Ja det har jag väl mm. För målvakterna då har ni Robin Olsson i mål va? Ja. Jag får väl få säga att han, han ligger väl sneppet för allbågen nu då kanske. Robin Olsson är väldigt het just nu. Ja, han säga. är ju het med i alla fall. Sen har vi på högerbacken har vi Emil Salomonsson och ni har väl Tinnerholm där va? Mm. Ja, jag tycker att det är rätt jämnt skägg alltså. Ja. Hur, hur ser ni på en sån som Emil Salomonsson? Vi tycker att han är riktigt bra alltså. Alltså, jag har faktiskt inte koll på personmässigt så i, i, i FK. Men eh, som jag förstår det så är det, alltså, och lite tycker jag att det är lite skitsamma hur eh, både lagens uppställning är. För varje år så blir det så väckliga äckliga matcher, liksom. att men man ska var vara jävligt. så himla nervös och så. Ja. Men, eh, men det kan vara så, jag har också sett att, att att ett lag verkar vara, liksom, eh, det verkar vara starkt på pappret. Ja, vi tycker att det ser mm. bättre och bättre ut i alla mm. fall. Då. Vi diskuterade Men det gick in... inte så bra nu mot Åtvidaberg. Hur förklarar ni det då? <laughs> vi spelar dåligt och vann tänkt och den här formen ah, är ja, topp. Tre <laughs> poäng och hem igen, <laughs> säger. så ni jämförde lagdelen och tyckte att eh, IFK känns bättre? Nej? Jo. Men, men då, fan, exakt ni var exakt det ja, Jag kände inte att det var någon som Nu är vi två mot en det är lite ja. taskigt här. Ja, men Malmö har ju några väldigt bra spelare framförallt så är Rosenberg extremt bra Men den här jag. lilla ängval som ni har är han så jävla bra. Hattrick sista matchen får jag ändå säga är ganska bra eller? Men jag minns när han föddes det var ju mot Malmö i Malmö. Ja, han, i bortamatchen så gjorde han en mål där menar du? Ja, ja för det. han fick ju inte spela hela säsongen. Sen så var det någon som blev skadad eller någonting så fick eh, kastades han in. Och då, vad fan hette hans tränare förra Starre. Just det, och Stare bara, oj, han var visst bra. Ja. Och så började jag använda honom och då så började han göra lite mål. Ja. Gustav Engvall hade en väldigt svag vår där, ja. ska vi säga. Och gjorde inte mycket mål i ursätt. Sen så glänste du till på hösten och det var ju när Robin Söder försvann. Just det så var det ju. Så var det. Sen det målet du prata om på Swedbank där. Ja. Eh, det var riktigt alla strumprullare. Det håller jag med om. <laughs> ja, men, men det, var, det men öppnade det banan för något fantastiskt alltså. Jo jo, men jag tänkte att han hade så att han var lite one hit wonder då. jag, alltså, jag, jag är ju extremt partisk i det här nu för jag gillar mm. verkligen Gustav Engvall, men jag tycker att han har delar av sitt spel som lovar något väldigt väldigt stort. Han har en första touch som, det såg vi mot Åtida Ot också nu Som kollade Där att han kan faktiskt ta sig förbi spelare Bara genom att peta bollen åt rätt håll Jag tror att han kommer bli jättestor Men det, det är intressant också Att höra att man tycker vem är det liksom? ja, men Jag vill, måste se honom en hel ja. säsong till nu då. Om, Och samma med Vibe Ja han var grym förut men jag tror, jag tror inte han kommer ha samma En säsong till Du skulle inte byta Marcus Rosenberg mot Lasse B ja för Jag är lite osäker på Marcus också, men det, det, vi sålde Magnus Eriksson och då kände jag så att ja, det var ju lika bra det. Tyckte du verkligen det? Ja men han hade inte stått ut, hade inte gått en säsong till. Men det är ju frisyren framförallt som är det, det går ju inte. <skratt> men jag, jag, jag litar inte på att folk kan vara bra i två säsonger i rad. så sällan de är det. Men vem spelar ni med på topp mer än, än Rosenberg nu? Det är, den bara, på topp, är bara Rosenberg. Ja, så så fem, det är defensivt balanserat Malmö som vi ser nu då. Ja, vi har fem mittfältare som alla är, springer rätt upp. Men det är han Eikrem och det är Berget och det är Sahna mm. och det är Rosenberg. Det är de som ska Ja, och, och, och. sen har vi Tinnaholm. Han är ju alltid i motstånda staflområdet också. Ja. Så det är ju tips till IFK inför matchen. <skratt> Spring upp på hans han fall på den kanten. <skratt> ja. Kommer. Där är <laughs> <laughs> det Men bara, Där kommer ju en äh, liten flyktig dansk som heter ankerchen Och kommer att göra kaos med den kanten då ja, ha. Ankersen, han är, han är ny också då? Ja. Och har, har presenterat sig med råge tycker jag Sen så är det, har jag haft väldigt mycket snack om den här Magnus Wolf Eikerem alltså, mm. För det första, jag kan inte ta någon på allvar som heter så Inte jag heller, nej, inte nej. Wolf <laughs> Richard <laughs> Wolf och Ekerem Wolf, nej Alltså jag, såg, jag har sett två cup matcher ja. eh, live nu idag och första då var det så att jag aldrig sett man har spela så bra, De mötte vi i Assyriska förstås och då mm. var ju Olof också. Det var ju något, alltså jag har aldrig sett något så bra. Men sen när vi förlorat mot Örebro då, några vecka senare, då var det liksom lite förbytt plötsligt. Då syntes han inte längre. Nej, för han har blivit väldigt håsad av mycket ja. folk i media som, som man känner lite. att ni, ni har inte tappat sett honom att spela. Liksom. Lugn, nej. lugn nu! Det är inte Leo Messi ändå. Liksom. Ja, nej, men kanske är han Messi mot dåliga lag. Ja. <laughs> men när vi möter Örebro som är ganska bra då, då utredoserade de honom. Ja, dålig koll måste jag säga också på den här berget. Jag vet bara att ni plockade in två stycken normen som inte platsade i Premier League och, mm. och sen så var det som att eh, nu är Real Madrid här. Ja just det. Nej, men det var väl, Wolf var väl jävligt bra men Berg mm. har faktiskt inte visat sig så mycket än. Jag vet att han eh, Magnus eh, Wolf han var, han var på tapeten när Blåvitt letade in i mitt där också. Men sen så, han, var han en Mr. X, är det, det du säger? Jag menar det, en av de många ja, Mr. Ja. X. Så här, vem var inte det? Så att säga. <laughs> jag var Mr. <Mister> X. <laughs> men ja, jag, har ingen, jag har ingen riktig koll. Det ska bli spännande att se. Ska det bli? Ja, men precis. Det är ju det är lite syn på ett sätt. Att, det var i samma förra året att IFK Malmö skulle möta precis i början på säsongen Man vill gärna liksom att det ska sätta sig lite Så man vet att man har förväntat sig Nu blir det bara en sån jävla batalj direkt man... Ja och för oss förra året blev det ju som att Ja det skete sig redan från början alltså. Ja det var egentligen där det skete ja, sig då ja. så, så, Absolut så Ja men så kan ju känslan bli förlorar man mot IFK har ja, det dock, dock Behöver man inte vinna alls ja? då, Med nej, Göteborgs ögon då Hur tycker du att det har funkat för den lilla Tobias Sane? Ja, men vad, han är så söt va? <laughs> men det var väl samma där han var fan vad han virvlade omkring. Men jag minns ju honom när han spelade IFK. Det är nog mest, jag bara sätter dem en match nu, sen var han skadad någon cupmatch. Ja. Men fan vad han var bra när var i IFK tyckte jag. Det var så, helvete, han vill man ha i sitt lag. Så det mesta jag känner. Ja, det, vi hoppas i alla fall att det inte blir några 0-3 i röven i första halvveck. Jättedålig stämning om det blir så. Ja, jag tror själv, jag får vara eh, positiv och säga att jag tror att blået har en riktigt, riktigt bra chans att knäppa till Malmö. Det tror jag. Så se till att handla biljetter nu folk. Vi måste fylla stadion, stadion, vi måste fylla gamla Ullevi till sista jävla personen för att bära fram laget. Men det är redan 12 000 biljetter sålda till den så ja. var fan inte sent ute utan se till att säkra platsen dessutom. Nej gör det, jag kommer inte våga åka dit för jag tycker, uh, Vågar jävligt. du inte? Nej men just det är framförallt som, nej jag Helsingborg såklart som jag hatar att förlora mot. Ja, så att det, gör så, det gör ännu onda, Jag är väldigt inte att förlora alltid men mot de två så gör det så långt. För himla om det är så att du inte vågar åka till Göteborg Simon så ska vi lova och eskortera dig <laughs> ja, och, ja, och fixa ja. en fin plats på läktaren med massarin och kaffe Ja, fint, Vi kan ta några bash innan också om <laughs> villig så stilla premiären på Gamla Ullevi ah, ja, det hade men, men också tycker jag att ska man jag vet inte, jag har med här, att om man ska titta borta så tycker inte jag att man får sitta bland de andra Ja, nah, nah, det, det finns väl olika, oh, olika på olika ställen, så att säga. Men det, för det provocerar mig oavsett vilket lag det är, om du sitter och jävla Mjölby-supporter, två rader framför mig på med sitt plats, och Med halsduk och tröja. Med halsduk och jublar när de hjälper i Även om man är, är på familjeläktaren. Ja, nästan. Du, fan, ska du vara här? Jag blir ju så jävla... Fan, nu ska vi ju här alla här var ledsna. Ja. Då passade det sig inte att du, att du är jätteglad. Jag har ju bott i Stockholm i flera år och... Och sett på blåvitta bortamatcher ganska mycket och jag har varit ganska mycket sittplatsmänniska så. Men har du gjort stor på, affär då? På eller? vissa ställen så har det inte varit kul alltså för jag kan ju inte hålla mig när vi är mål eller? <laughs> jag... <laughs> Just, just just djugårdssupporterna och då. Inte kloka, alltså. Men, men sa de till idag då, eller? inte sa till. men... Man fick päron i huvudet. <laughs> ja, precis. Man får ju blicka och sådär, men mm. ja. Nej, du har en poäng där. Man kanske inte ska. Man kanske inte ska kaxa upp sig allt för mycket. Nej men med, jag går inte heller på någons begravning och jublar mm. även om jag har fått hans jobb. Utan just på den begravningen så kanske jag spelar liksom dämpat. Och sen så kan jag jubla, för jag vet gärna jubla någon annanstans men inte just där jag sitter. Blir det någon Malmö-klack att snacka om upp till den matchen då? Vet du ja, hur det snacket det... går? Ja men det, det ser det ut att bli ja. Men just ja. nu är det så jävla mycket för som sagt det är ju två Malmö-matcher innan mm. just att vi spelar in det här så att jag har faktiskt inte haft så mycket snack om just det men men det brukar ju vara... Det är väl många som vill åka upp och återuppleva förra årets succé, kan man tänka sig. Ja, det? men det är det jag tänker. Nu är väl alla så jävla kaxiga att tänker det där är ju lätt. Nu åker vi upp i ram samma sak. Vi har ju fått, såklart fått en massa frågor om den ständiga heta potatisen mellan Malmö och Göteborg just nu då. Jag har skrivit stjärndebatten bara här då. Vad tycker vi om detta egentligen? <skratt> för det första vill jag veta vad Simon tycker. Vi kanske ska dra och summera snabbt stjärndebatten. Vad är det för någonting? Vill du göra det Simon? Vill du summera stjärndebatten? Ja men jag kan ju säga det ur, ur min synvinkel då. Men om jag följer vid och säger vi satte en extra stjärna på vårt bröst. eftersom vi hade vunnit 20 gånger. Och, eh... Redan där <skratt> blev det fel. <skratt> <skratt> och då blev det. Och ingen brydde sig förutom IFK som, som beter sig som små barn på dagis. Som bara, det är vår leksak. <skratt> vi får inte ha den fina leksaken. Ja men nu har vi köpt den. Eh, så att nu har vi den. Nej, men eh, så var det ungefär, va? Men ja, eh, vad, ni får gärna ställa en fråga. Så här är det ju. Eh, förr i tiden så fanns det slutspel i Allsvenskan Eh, och, det var under en period som det fanns slutspel för, Ja, precis som i hockeyn Fast det var inte sju matcher gånger, gånger sju <laughs> Så säsongen var inte slut Nej, men det var bäst av tre finalen va? Nej. Jag minns inte nu riktigt exakt hur det var Men det var slutspel i alla fall ja, det kan vara att var, det bara var semifinal och final Och då är det så här att Vi, vi ponerar att Frölunda nu då Skulle ha gått segrande ur Seriespelet och sen ska gå in i slutspel och ryker i, i första slutspelsomgången. Har de vunnit Assembled Gold då gånger? Har de vunnit, har de vunnit, då? Har de vunnit då? För det var exakt det som Malmö gjorde. De vann ja. ligan 20 gånger men åkte ur slutspelet bland annat en gång mot vilket lag då gick det Ja, så var det, ja, just det. Och därför så menade de på att de har vunnit ligan 20 gånger fast de ändå inte hade tagit guld 3 av dessa. Det och satte enda, då en enda, extra stjärna på dig. Det måste de komma med, tycker jag. Är det, är det Det är att jag tycker själv att det är med slutspel i fotboll i Trams. För att mm. det är en, man, den som vinner en serie har varit bäst över ett helt år och så vidare. Men om det nu är så att det är någonting efter serien, då kanske det inte ser det som den är. Man kan säga att det var så att till exempel Divkår i året sa så här. Ja. Vi behöver inte kämpa så mycket sista matchen här För det kommer att vara slutspel för Så vi ska mäta Barcelona och ja. Manchester United det Så det imorgon. kan ju ha funnits taktiska inslag Från alla lagen där som faktiskt vann Allsenskan ja. de åren. Men Och jag tycker att det var lite, lite fel Så långt kan jag sträcka mig Av att man med för att sätta på stjärnan Men samtidigt, jag var inte med på den tiden Så här är jag ju på IFK <laughs> <laughs> Så det var att du kunde låna några segrar av oss då Nej men jag skulle ändå vilja Skänka en tanke åt de malmö Som var aktiva supporter på den här tiden eh, vad frustrerande det måste ha varit att liksom vinna ligan och sen så bara har är något jävla pis här efteråt och så bara uh, någon, alltså det blev en slumpmål som avgör allt sammans alltså föreställer er själva under, under 90-talet då, när ni var fem och sex i rad då så hade ni sagt ja, grattis för att ni vann, men ni har inte vunnit nu så är det en match till som avgör och att det är lite segt då så jag, jag tycker det är fint Att supporterna har hängt upp en 20-liga Bara en siffra så mm, vi det, en 20 liga. Köper det köper jag Vi också. har vunnit kvalet stjärnor. några gånger ja, Det ja. jag. <laughs> Exakt. Men, men, men att vi tar bort stjärna Nästa år, det tycker jag, det kan vi gott göra Så det får vi, får vi förtjäna på riktigt sen då. Vad glad jag blir när Malmö Absolut största support. Det säger de orden Det, känns, <laughs> det var ju faktiskt jag Som drog igång Vi ska ju dra från Malmö Det var jag som drog igång den här kampanjen Det var jag som uppmanade <laughs> folk att skicka in brev till reklamombudsmannen Och som de gjorde det Herregud Vad var är det i den här podden? Eller Nej det var inte genom podden, det var genom en supportersajt som heter Braven men du, men du förstår ju också Att det var exakt det vi ville så att vi var, alltså jag pratade med någon för vi gjorde någon podd på dem och de satt där och bara sa ja det är, bara, det är helt underbart att de har gjort det att de har lyft upp det här och det, de, det finns ju ingenting reklam, kommer säga. Nej, men det, jag tycker det är underbart eftersom han sen tog vidare det och tvingade ta bort stjärnan så fine, <laughs> ja, fine det var by men hela den här grejen är ju en del av någonting mm. som du och jag har mailat lite om och pratat om som jag kallar för positiv hets så att säga mm. Man smågnabbas lite med ganska så mycket glimt i ögat och så länge som man har den glimten i ögat på rätt ställe så är det ju roligt och bra. Precis, kan jag, jag tyckte tycka. Molins och Alvbåga hade en rolig gnabb hela det var förra eller förra året ja, som precis. var på det kuliga sättet. Liksom. För att de hatar ju inte varandra. Nej. De har ju spelat med varandra massa gånger och träffat varandra på, på landslagsamlingar och allt möjligt. Mm. Och de tycker inte att de är stora praxin båda två. Men supporterna triggar sig igång. Och det, <laughs> ja, det. Men det blir ju som reklam. Det blir det, ja. Så, ja. Det, är, så det håller det med om. Och det är väl därför också det är lite kul då att Malmö gjorde det. Och det är väl också lite kul att ni reagerade på det. Våran liga behöver lite värme. Lite drag och lite hets. <laughs> Patrik har skrivit en fråga till mig här också. Har jag, till dig? Ja. Har jag, okay. Miko Albornoz. Vad fan var det som hände? Ja, vad fan gjorde han? Vad hände? Alltså rent fakta med sig, vad han gjorde Nej det, Nej, det vet vi nog... de flesta. Alltså... Hur, hur kände ni i ja. när, när det där kom? Upp för att, ja, du. Det, det... det är inte kul, alltså. Nej, jag minns hur vi satt och pratade om det bara varit en rubrik och det stod det var, det gissades att det var någon från Malmö jag tror inte ens jag var klar klart någon från bara. Åh. Nej, det stod bara allsvenskan, ja. Jag bara, fan, hoppas det man... inte är Malmö nu, ja. Och sen kom det fram, det är Malmö, helvetet Sen var det Mikon. men Var, var du inne på flashback och letade efter att se vem det var? Eller? Nej, jag var inte det. Källan till allt. Källan till allt ont och all fakta. Nej, men det var väl, ja, det var svårt. Jag hejade ju ändå, jag har några kompisar som slutade, eller kompisar men några som kände kände som slutade gå upp för. Och då tänkte jag, så gör man väl inte. Men de kanske gjorde rätt, För att inte. det är ju ganska såklart att hade inte Mikael Albonos varit en superlovande, grym, viktig, viktig kugge i Malmöbygget Utan han har varit någon halvdagsjunis halv Så hade han åkt, åkt ut med, med huvudet för det, så att säga mm. Men nu var han, det är det för mycket pengar för att kasta ut honom liksom. Precis, men han är ju faktiskt inte en, en alltså han sätter ju lite ljus på det här när sport blir allvar mm. <laughs> Och att det är lite svårt så När, när värarna möts Alexander Grant misshandlar sin fru mm. liksom Eh, också genom. dålig stämning. Ja, ja precis, men det blir så jävla, vad fan han är så himla bra. <laughs> och vi har ju haft någon eh, Elanga, en vänsterbacker. Ja, den dåren, han ska man, inte, ska man inte underskatta. skulle ha misshandlat sin fru så jag förstår det saken. Och, fast då kanske han inte spelar med hur det var. Utan jo, men sen kommer han tillbaka eller någonting. Och det blir ju lite så fan... Man vill ju Måste bara, du? Ska, ja, <laughs> kan vi inte bara låta fotbollemma om fotboll. Och ja. så skiter vi vad de gör på fritiden. Det, är min, det var min åsikt när Mikko gjorde. Ja, men det, det, det Men om det hade det varit någon det. i något annat lag ja. hur hade din åsikt varit då? Ja, men jag är inte du med huvudet. Jag tror nog att det är det som är min åsikt samtidigt så det, jag hörde någon sa att, att de är ju skriver på kontrakt för att vara liksom till alltså, sitt lag dygnet runt men det är ju fan orimligt. Jag vet ja, ju att mest, jag vet att de flesta fotbollsspelare är dumma i huvudet på någon annan den i. Hälften är antagligen rasister eller jävla Alltså, de är inte kloka, eller vad heter det, inte smartaste? knivarna i lådan, säger man så. Om <laughs> tänker du tänker på Magnus Eriksson. Eller bara... <laughs> ja, <laughs> till exempel Magnus Eriksson. Som på frågan om man har läst en bok så har jag läst Zlatan-boken <laughs> Halva. <laughs> <laughs> om du skulle få chansen att gratis värva tillbaka Mikael Bonos och han skulle vara i Malmöstrap ja. imorgon. Har du tagit det eller inte? Nej, det var väl lite gött att vi sålde honom ändå. Ja. Det. He's gone. Så, ja. Men, ja, precis. Men samtidigt så, om man tänker på Barcelona, det, de består ju av bara sådana här gullepluttar. Det vill man inte heller ha. Nej. Man vill inte ha liksom i sitt lag bara. De har missat hans Suarez som springer där längst fram, men, ja. De kan just vara då. bad boys, men de kan vara det mot andra killar då. Ja, <laughs> just Vi vill inte slå tjejerna bara. Då. Nej. Ja, det... Nej, men fan vad griset det var och där. Uff. Men sen, ja, han betedde sig som ett svinna. Men det kan jag tänka mig att de gör allihopa. Hockeyspelare, det är bara det inte kommer ut. De är för ja. fan riktiga jävla över hela bunten. Och så går de omkring i mjukisbyxor och bakåt vänder allihopa också. Ja, ja bara det. Men det var ju det som vi pratade med i Dela Sport att fan, de våldtog väl någon? Fyra stycken av landslaget. Det var i princip. nog Vad jag kommer ihåg så var det under någon landslagssamling. Ja. Det var nog inga, inte våldtäkt inte, men, men de tog de var, hem en på rummet och betedde sig de, jag, Vad jag kan komma ihåg i minnesbanken ja. De var nog tre killar och en tjej ja. Och sen så tvistas det lite om Vem som ville göra vad Precis mig. Men hade det varit fotbollslandslaget Och det hände oj, Då oj, hade oj, de ju oj, för oj, helvete oj, oj, aldrig oj, oj. fått se stå på Sveriges mark igen Nej. Så att det är ju lite det Att vi har olika moraliska regler För fotbollsspelare och hockeyspelare <laughs> Sågningen Veckans sågning har vi kommit till mm -hmm. nu... Jag vet fortfarande inte vad det är den här veckan heller Du skriver dem själv Ja men det är rimligt <laughs> eh, Och nu när vi har haft en match Så kan jag ju inte låta bli att såga domaren, ja. ja. Det är det vi gör i sågningen egentligen i sågar doman Vi har bara väntat på att det ska spelas och Vad har jag skrivit här? Vi har för veckans sågning egentligen Vi har bara frikotat för vad. <laughs> svin <laughs> ja. Du har skrivit så här, domarna kan inte reglerna. Jag tror jag vet var du vill komma. Ja, så, det är en mycket bra eh, svenska fansartikel eh, där de tar upp eh, att Marcus Strömbergson, din gamla kompis, mm. eh, gjorde någon sorts fel. Eh, jo, det var så att han skulle ge eh, sitt, det andra gula kortet till en åtvida spelare och han skulle åka ut. Till Hallingström. Precis, och då står det enligt reglerna som citeras på den här Svenska fans jag orkar inte läsa igenom nu. Men om det är så att ett rött kort ska delas ut då ska spelet brytas. Eh, nu lämnade han fördel i några sekunder. Åtvedaberg eh, bröt tillbaka bollen och höll på att göra mål nästan. Det är lite roligt det här med just att det just är Strömbergsson för att han, är, han och röda kort är ju inte så kompatibla. Jag tänker på till exempel när han gav Kettilväller rött kort för stängning förra säsongen måste jag vara. Ja, men om det nu är så att man ska döma på den här nivån så klart kan man göra fel, bedöma fel och inte inte se allting. Men om han tog tillbaka bollen, då borde han ju blåsta av. Ja, men då ja. borde han inte det. utan men... väntade han tills spelet blåstes. Då fick han sitt kort åkt ut, så att säga. Men är... som jag förstår så skulle han inte lämna ett fördel alls. Utan... Nej, utan när den här situationen uppstår då ska han blåsa av spelet ge rött kort och, och skicka honom av planen då. Och vi är säkra på att det här inte gäller direkt rött kort. Men, men att vänta, men Ivi som hade bollen fick fördel av bollen. Ja. Ja. Men tänk om det hade blivit en farlig målfans. Hade ni fortfarande velat att han skulle blåsta av då? Ja, vi vill att han ska följa reglerna. Det är, ja, <laughs> de han, det är ändå han som medan. är domare. Ja, <laughs> om det är någon som ska följa reglerna så får det ändå vara han. Just det det ja. känns rimligt. Läs regelboken gubbar, så kör vi på det. Tänk om vi är bort oss nu så är det bara direkt rött i Elvir. Ja, men då skyller vi på svenska fans. Det gör vi. <laughs> Våran eminenta programpunkt, Back to the Future, jag tycker det är kul. Det är det enda som inte är roligt i den här podden. Ja. Tack, tack. Eh, när föregående veckas gäst ställer en fråga till nuvarande veckans gäst. Och då ska vi börja att lyssna på vad Tom Petting-Pettersson ställer för eh, fråga till Simon Svensson. Kära Simon, jag har förstått att du är väldigt rolig. Men jag undrar om du har någon annan mer dold talang som du kanske vill berätta om? Um... Och, ja, han visste ju inte vem jag var där, men ni, ni presenterar mig fint. <laughs> <laughs> spela, vet du då? <laughs> nej, som sagt, de är ju eh, skitsamma. Eh, om jag har några dolla talanger i frågan. Ja, fast nej. Har jag en talang så, så brukar jag visa upp den. Men om man menar någonting som han inte vet om så... <laughs> Vilket jo, men jag igår jag skate på den. Jag var ganska bra på det faktiskt. Är du en gammal skateare? Ja. Är du nere och skatear vid den här rampen som vi åkte förbi förut där de bajsar också? <skratt> alltså i men <bajsrundellen>. <skratt> Så kan du inte säga Malmö för här har vi ingen respekt för toaletter så? <skratt> <skratt> du, du, Det här kan vara precis vad som helst. Men du berättade <skratt> om när du åkte förbi <skratt> någon, <rundella? skratt> Eller någon, någon, någon ramp. <skratt> jag läste i det i tidningen. Där lägger du bort kan... Sorgenfri. Sorgenfri. Nej, men vi har ju mm. Sveriges finaste, vad heter det, vad heter det? Vad heter det skatepark. Ah, okay. ja, och där åker jag. Och där har min son bara satt en gång. Som vill... <laughs> <laughs> han på den tiden, han inte gillade toaletter. Så det... du är en skater alltså. Ja, precis. En gammal skater som jag försöker hålla vid liv på sommarna. Och så har du så punkit hår också nu, så att du är, är, det någon, är det någon kris eller? Nej, men skateboard har jag ju alltid varit med med. Ja. Som sagt, jag slutade spela fotboll för att kunna skata med. Ja, precis. Just just det. Satsa på skajtkarriär. <laughs> jag gjorde helt rätt. Så det, ja, men det får väl vara det som är svaret då. Jag är ganska bra på data också data. Nu mm. låter du som min pappa. Mm. Kan du det här med data? Ja, men det kan jag. Jag är inte med på Facebook. <laughs> jag var på snarare snacka kompisar som jobbar med data och då kan jag ju inte alltid prata om, men jag kunde ställa bra frågor och framstå som smart. Ja, ja. men som vi kunde ha haft intressant samtal om deras jobb liksom. mm. Det är massor av dolda talanger helt enkelt. <laughs> du är ett geni. Ja. <laughs> vi ska ju låta Simon ställa frågor till nästa vecka också då. Och nästa vecka gästas vi av ingen mindre än Daniel Svensson som är trummis i Inflames och stor blåvit supporter Orimligt stor. Ja, han ska peta in en poddinspelning mellan sina världsturnéer det känns bra. Ja. ja, och jag ska ställa fråga till någon. Jag har två frågor egentligen. Med första när du säger att han är stor IFK-supporter så är min första fråga hur stor kan du vara egentligen när du aldrig är hemma? Sitta och kolla text-tv räknas inte som att vara stor supporter. Där har vi en kille som har stor erfarenhet av trasiga mobilstreamer från Tokyo och så vidare. Allt taskuppköpplingar. Nu, nu sa du på hans fråga då, så jag fick reda. Du på det du får ställa, du får, Det är en fråga. Du får så ställa så är en fråga. Min då ursprungliga, eller min egentliga fråga är ju då alltså Inflames är ni mest töntiga eller mest tuffa? För att jag som hårdrockare har alltid haft svårt att sätta er Liksom vad var på skalan ska jag sätta in i Flames? Hur arga är ni? Ja men för att det finns ju ibland, jag gillar ju med att det tuffa håller så då kan jag tycka in Flames nej, det är lite förfånigt för mig men så ibland jag ser jag ju att de är tuffa <laughs> De har ju tatueringar <laughs> Ja men precis, att jag, jag tycker nu hej Daniel, det är någon slags blandning men vad skulle du själv sätta Ja, mm. men jag, jag tror att ja. jag har identifierat en fråga. Där. Mm. Ja. Då har vi kommit fram till det segment som alla älskar så mycket. Nämligen när ni får vara med och ställa frågor. Mysigt. Ja. De har kommit in till massa olika plattformar. Till exempel till Patriks Twitter. Ja. Trendpatras Instagram. Det vet inte du vad det är, Simon. Trendpatras. Vi tar det sen. Ja. <laughs> <laughs> eh, på Twitter så frågar. Elinor Ålund och frågan verkar vara till Simon här då. Vad är det för skillnad på fotbollssupportrar och hockeysupportare? Vi ja, var ju inne lite innan på att fotbollsupportare var dumma i huvudet men jag skulle nog säga att hockeysupportare generellt är fulare Jag har på senaste har jag kollat lite på Malmö Redox när de var på väg att gå upp i ESL och innan var jag inte så intresserad men nu var det lite kul då och allting är där, vad fulan är är det, kör de eh, samma stil som själva spelarna som har varit inne på med keps och mjukisbyxor och <laughs> ja, vit t-shirt med kladd på? Men det är nog lite det ja. Och också att folk, eh, ja för man behöver inte ha ytterjacka liksom. Eh, eftersom man är inomhus. De är ja. mer spettekakeformade <laughs> så då får man se liksom deras, eh, det de har på sig på riktigt. Usch. Är det inte så, jag ska sticka ut hakan och säga, är det inte så att hockeysupportrar är mer boniga bara än fotbollsupportrar? Jo men precis, för de är inte lika regelnoga Utan det är mer det Jag tyckte att det var utvisning här mm. Du är inte så noga vad som hände alltså, När jag satt där någon gång tänkte jag Varför buvar alla nu? Uh, och sen så någon, så jag fattar inte reglerna. det är ju jättekomplicerat. Man, så, får, man får välta en spelare, <laughs> men man får inte välta en motspelare. <laughs> liksom, så domarna har ju ett jättetufft jobb där och ingen i fliken har någon aning. Och så spelar de där snickebo, hoppfall och jävlar vad tentivt. <laughs> jag vet, det är extremt löjligt, men efter att jag var där då två, tre gånger så började jag, kände jag hur jag hakade på. Och att jag då kände, nu är det ju kul. Ja. När jag satt där ut med dig din buse! Och så, och så, där. Och så kände jag man bara, det som man kände att det var som att kolla på wrestling. Om man bara sitter där och kollar på wrestling och tänker, eh äh, de har smink på sig. Det är inte på riktigt. det är, inte på riktigt. Då är det inte roligt, men om man ger sig in i det och bara tänker, fan vad häftigt, de slås. Då är det jätteroligt, så så måste man göra med hockey tror jag. Hockey är inte på riktigt. Hör du dig Johan Rylander Det är inte på riktigt, men om man låtsas att det är på riktigt så blir det jättekul. Jonas Andersson på Twitter Skulle Simon offra sin vänskap med Jonathan Unge för ett Champions League-guld? <laughs> ja, jag såg ju den här frågan på Twitter också som jag var taggad. Men nej, nej jag är ju inte ett monster. liksom. Så det skulle jag såklart inte göra. Um... Jag skulle väl inte offra varenda, men någon form av bekant skulle jag nog kunna offra. Han, det skulle han, jag nog kunna du är ändå på med någon, så det är jobbigt att offra sådan honom då. Liksom. Exakt, han är också en arbetskamrat, en källa till inkomst. Men, äm, har du någon konkurrent du kan tänka dig att skicka? för att Skulle du kunna offra Ola Söderholm Pff, Ja, nej han är väl också för nära liksom. Men, men äh, om vi börjar i bekantskapskretsen så skulle jag kanske kunna offra några stycken ändå. Ja. Men Ja fast jag vet också att ett Champions League alltså Champions League guld så men jag vet att SM guld är det när man drömmer och brinner för det och det är det bästa som ska hända men det tar ju två veckor och sen så blir man lite blasé. Ja SM guld det kan man ändå ha kvar kompisarna är framför. Jag tänker att det kanske är lite samma med Champions League guld. Jag vet inte. Man vänjer sig vid att, Ja men det tar fem det år och sen så blir det så ja det var ju då det ja nu vad fan har vi det. Ja i sig. Och så sitter ni och så kan inte ni umgås nu bara bara för guld liksom. Det är för jävligt. Nej, exakt. Det blev för stor investering. Så Jonathan, du får vara kvar som Simons vän. Då. Mm. Det var ju skönt att höra. Oavsett. det behöver inte göra det valet. Oktoberöverenskommelsen. Ah. <laughs> <laughs> eh, vi fortsätter på Twitter här. Simon går ju alltid runt i pannband. Varför hejar han inte på Elfsborg Frågar fråga Markus Nilsson? <laughs> <laughs> ja, men du har man... faktiskt någon sorts pannband på den nu. Också. Ja, precis. Min pannbandsperiod är egentligen över. Nu är det inget pannbarn. Men idag har jag D&M, nu kommer säga det är min DDM period Men varför hänger jag inte på e Är det verkligen pammanslaget? Du menar att du har en liten spaning på gång, eller? Nej, men vad fan? Jag har ju för det första breda pannbarn, så vi kommer på någon fotbollsspelare som skulle kunna ha det. Annars är det väl Slaten, den svenska som har... Eller vem har mer pannbarn? Vi har varit inne lite på att det finns en liten pannbarnsmaffia i vårt eget lag, nämligen. <här> Farligt. De är ute inte på farlig mark då. <här> Det var Lasse Vibe som började sätta någon trend. Men det där, Ja, ja, men, precis. och sen vill alla vara som Las Vibe Du är ja, det som är problemet ja, ja. men hade de bara haft sådana här Björn Borg på band så hade det varit fräckt Ölmar hade ju det förr i tiden, på den tiden han hade bra frisyr ja, ett ja, riktigt ja, ja. stort vitt ja, jo, kompatibelt det här Gummibandet är ju bara, det ena ner det i allihopa. Men du ska inte börja igång kring med sån här nickskydd som vissa spelare har. Det kan ju bli din nästa början Som, vad heter han, Tjeck? Nej, han källs i målvakten. Ja, Peter check det är, det är en hjälm, men då finns det också någon sån här mellanting som mm -hmm. jag har sett, i någon i Bayern som har, tror jag som någon sorts pamban som man nickar bättre med wow, får man ha ska det vara kanske. Ja, det skulle vara något coolt ja. får vi se dig i sånt på hemmapremiären ja. för Malmö då ja, det... skicka en selfie ja, men om någon skickar en länk och köpa det så ska jag definitivt kolla upp det ska vi fixa sånt? ja <laughs> sista frågan Va? redan helt ja, vi det är helt otroligt. tiden går så oerhört fort även i Malmö jag uh, har kommit in på mejl här då från signaturen Vrångstrupen. Vilken mail? bbpod@gmail.com. Så nu fick jag som radioprofslärare hur man gör radio här. Mm. Uh, uh, då frågar han så här Bröderna Elm är ju återförenade i återförenade Kalmar. Hur skulle de klara sig som pojkband? Uh, ta den Simon själv. Och skulle de eventuellt kunna ha några filmroller också som brödrar frågar om? Vad tror ja. vi om Elmanna som pojkbanner framför? Nej men alltså, om vi var inne på att älskar så, så är ju älmgänget unika i sin extrema töntighet. Det är ju bara de är bra. är de, deras enda följare de som är duktiga på fotboll. Vi pratade om det i Elmsborg nu senast att de var sådana här hopplösa att ha med. Att om någon skulle bjuda med dem på fest så blev man så nej, ta inte med. Ta inte med nej. Så, är det kan okay? vi ta med med Bruno Elm på middagen? Ja, fast... Är det att de inte är riktigt är eller liksom, Ja, men eller? de så... Rasmus, han går ju sönder vad man tittar på honom. <snick> <skratt> och tänk vad han skulle bidra med på en middag. Alltså, fan, vad löjligt. Och pojkband, absolut inte. Filmroll möjligtvis, om det är någon slags eh, komedi, Jag tänkte att de kunde vara Hanson fast att de är Elm bara då liksom. Ja, just det, Elms. Men kanske någon slags sitcom då med Elm Brothers. Och så är... <skratt> Mycket pålagda burkskratt då. <skratt> ja, så får de ha någon, kanske pappa eller någonting som liksom tycker att de... Nej. Kom igen nu ungar Ja precis En pappa som super. Och så. Ska ni inte ha en whisky bara, Nej nej pappa vi ska spela fotboll <laughs> oh, Vi gillar ju fotboll pappa Nu ska ni ta en whisky Erasmus ah, men Jag får sånt i magen av whisky <laughs> och så kan han inte acceptera det Något i den stället Får man, får man stoppa in ordvitsen om Elm Street också då? Eller är det ja. man för trött då? Ja, men jag läste att det finns ingen Elm Street i Kalmar men det finns någonstans i, vad fan var det, Värnadsborg eller någonstans. Så Det är, det är inte ens en det, är, det, är det bara är Nanne det. som har en gata i Kalmar. Ja. Så vi tänker oss någon sorts töntig sitcom där de spelar tentar. Det är faktiskt en jätterolig idé jag ska skriva Aha. upp den att eh, också att, det, att det finns ett, hela tiden ett, ett element som försöker få dem att med dem på roliga grejer Farsa. ta med tjejer hem och sånt. Vad och vad är det här för någonting? <går> <går> är det äh, jag ni som får... har sett på TV. <går> ni får hålla er till fotboll längre bara vi, vi är ledsna. Ja, ja men det skulle bli kul att säga tänk om de nu skulle vara dåliga alls sen ska de också sen som man alltid undrar med hemvändare. Åh ja. oh, vad synd. Då har de ingenting kvar. Nej. <går> Nej, då är det kört. Vi har kommit fram till slutet, mina damer och herrar. Sjukt. Ja, det går så himla fort. Vi ska Tyckte absolut... Du. Det här var den längsta timmen i mitt liv. <laughs> Vi ska absolut pusha även för Simons podd som heter Della Sport. Just jag lyssnar lyssna på själva i veckan Två gånger i veckan. Mm. Hur kan du med? Ja, men det är ju å andra sidan bara en halvtimme långa poddar. Så det är lite som man hinner med om man har kort i jobbet. Hur kände du när bb pod låg över er på topplistan på iTunes? Ja, oh, jag kollade, har slutat kolla på iTunes faktiskt för att eh, den stämmer ju inte. Men jag kollade såklart, men jag vet också. Men det stämde <laughs> bli, den veckan. Jag, och så. jag ja. blir sur och sen så tänker jag så. Men jag vet, jag har ju på den. Ja. Och så var jag så himla glad och sen bara... Huff, ner till 200 plats dagen efter. Så <laughs> det är något piss med den. Vi vet hur det känns att ligga den några dagar faktiskt. Ja ah, visst är det gött. Ja. Samtidigt som man vet att det inte stämmer. <laughs> men, <laughs> men man blir, man blir lite, lite, lite längre blir man. Men, men det, är det, sport, det, är, det tror jag alla som lyssnar på den skulle gilla Live som vi skämtar om, eh, om sportnätet. Mycket fotboll. Det är jag och Jonathan Unger som eh, är Djurgård-supporter. Fast vi, vi försöker hålla ner supportsnacket så mycket som möjligt. Jag vet men, att ni skämtar mycket om hockey. Så ja det är just det ja. Vi har inte fullt mycket om hockey. Så gillar du fotboll. Så gillar <laughs> det jag i alla fall. <laughs> ja precis. Och, eh, och även men, äh, nästa gång så kommer det bli... Nej, det gjorde vi i förra avsnitt. Ja. Vi skämtade om Hearthstone. Eh, vad heter det? Esports-SM. Mm -hmm. ja, mm -hmm. Så att alla sporter får vara med. Eh, så, det, så, så, så det är skämtsamt och glatt om sport. Var hör man det annars? Alltså. Det finns så många sportmän som ni till exempel. Det skulle vara här då. Ja, ni så. verkar i sig... Så ge det en chans. Det tycker vi han är ja. värd. Trots att han är malmö -supporter. Precis om ni vill ha lite koll på BBpodd så finns vi då som ni kanske vet på gp.se slash #BBPod hashtag BB på Twitter vi har ett Instagramkonto att BBpodd och så finns vi på mail BBPod@gmail.com och sen har vi Twitter också men det hittar ni eller? Ja jag tror det ja. Jätte, jätte stort tack till Simon för att vi kommer ner till hans kök här i fientliga Malmö mm. och spela in podd vi önskar er inte lycka till på något sätt i några matcher. Det, det vill vi inte ge Nej, Inte ens idag då? Ja, inte ens idag. Ni kan få ett kryss mot Sundsvall. Men även Pisa Sundsvall kan vi väl trycka ur allsvenskan. Ja, vi kan väl hjälpa åt. Då. Och nu när folk <laughs> lyssnar så vet vi hur det gick. Så, <laughs> <laughs> så är <laughs> kan det vara? skit i det. Ja, Okej, okay, om inte vi vanns får ni göra det då. <laughs> ja. Så Tack så mycket Simon. Mm. Stort tack. Tack själv. Hej. Så hörs vi. Kan du förklara så jag vet...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 i vår stad som alltid leder hem oavsett vem du har varit står vi där igen vi som kastat våra glas och är aldrig hemma såj våra hjärtan går kvar och tappar all kontroll så glädje som jag vill när mitt huvud fylls av ljud och när Står still, känner din värld.